Det är viktigt, det är viktigt, det är ett viktigt, viktigt, viktigt meddelande. Hej, det här är Gert på Radio Nord. Vi här på Radio Nord lyssnar alltid på Mälardalens radiosällskap. Det är det idealiska programmet för alla oss radiointresserade. Det var ett viktigt, viktigt meddelande. Ja, det här var väl ett lite lustigt hopkok där vi hör Gertlandin uttala sig för alla medarbetarna på Radio Nord att de var trogna lyssnare till Mälardalens radiosällskapsprogram. Men eh, det här var ju gjort på skoj och eh, Gertlandin satt för övrigt vid det här tillfället i programkontrollen för P3 i radiohuset. Men eh, det här är ju verkligen preskriverat kan man ju säga. Det här programmet tänkte jag ägna åt eh, Raya Ravel som jag träffade många gånger. Och en gång så hade jag också med mig en bandspelare för att kunna spela in och ställa lite frågor till henne om hennes jobb på Radio Nord och hur det gick till när hon anställdes. det var väldigt roligt. Jag känner ju Gottsvaksen 1939 från Helsingfors. Och eh, det här var alltså 1905. Till Som jag läste Röster i radio det var, mitt På mitt uppslaget Var det med stora bokstäver Jack och Jack Öppnar egen radiostation Och det var en lång artikel om det, På två sidor ha, jag tänkte, ja, Det var väl fint Nu får Sveriges Radio konkurrens För jag hade ju efterlyst musik Ganska många år och då ringde jag upp Kotschack och, och gratulerade honom till den här fina idén. Och så sa han, det var bra Raja att du ringde. För om inte du hade ringt mig så hade jag ringt dig för jag behöver dig. <kör> ja, men det var roligt sa jag. Och så träffades vi då på hans kontor. Och så småningom skrev vi kontrakt. Och så började jag den 15 augusti 1960. 60 började vi ju. Nej, hur var det. Jo. Så det var inte 59 jag läste i rösterradio- det var 60 jag läste i rösterradio. Så var det. Och det var min lycka, annars hade jag aldrig fått veta det. Ja, Raja och Jack var alltså gamla vänner- sedan 20 år tillbaka i tiden. och Under de här åren så hade Raja haft en stor berömmelse- tillsammans med hennes systrar, Mire och Vera- i den sångtrio som de hade bildat, Harmony Sisters- och deras största succé var konvalgens avsked som såldes i 150 000 exemplar. Ja, innan Billy Boy var det Harmony Sisters och William Linds kabaréorkester i en skifrangång från 1947 kom avsked. Raja Ravell blev alltså chef för Grammofonarkivet på Radio Nord i lokalerna på Kammakagatan 46. Men framförallt var det hon som satt ihop låtlistor till nästan alla program på Radio Nord och nästan alla dygnets timmar. Så här berättar hon själv. Vi hade ju Dagen uppdelad i block Först var det mellan Sex och nio på morgon Var det nordmorgon Och då skulle det vara pigmusik, musik Glad musik Och, och det var ju <clears throat> Väldigt blandat, det var både Sång Och så var det orkester och Enbart orkester då. Och då var det mellan nio och tolv Ja där var det ju faktiskt Där hade Chris Husmåda i timmen. Så, så den musiken som husmördarna skulle lyssna på, det skulle vara någonting sånt där som. Jag gör ingen inga flickorna till exempel. Mm. Och sånt. Lite enklare musik och ja, enklare och enklare. <clears> Om <throat> jag ska säga mera sånt där som, som betonat helt enkelt. Ja. Och lite amerikanska saker också Det var lite blandat Och så var det mellan 12 och 15 den, den, alltså I början var jag ju ensam när jag gjorde musikprogrammen, Men det blev alldeles för mycket för mig Att producera musik för 24 timmar Så då fick jag ju Ebbe Jularbo som hjälp och han hade hand om musiken mellan 12 och 15 Och, och det var sån där, Och det hette Melodispegeln och, och där var mycket, och, ja så var Siesta ingick också där, en, en timmes Siesta Och det var en vacker musik, Melodius, Mantovani och sånt Och mellan 15 och 17 Kom låten från båten och den producerade jag För den var riktad direkt till ungdomarna Och där kom ju då poppen och rocken och allt det där som hade Gjort intåd då några år tidigare. Och, och mellan fem och sex var det så middagsmusik. Och så var det då på kvällen lite blandat. Och så hade vi ju på lördagkväll till exempel hade vi Klubb Nord. Och där var det rena ramma jassen. Riktigt svängiga låtar. Tommy Dorsey och Benny Goodman. Olika amerikanska sångare och vokalister. Och sen på natten var det då skvallmusik och det var ju blandat. Och det var ju band, alltså det var inte producerade program på natten. Utan det, det hade de bandat då på, i studion och så sändes de. Alltså det var bara skvallmusiken på natten ända till klockan sex på morgonen. Ja, så såg alltså upplägget ut för ett dyngs musik på Radio Nord- det var ju naturligtvis i väldigt grova drag det här och vi blev kanske inte så väldigt mycket klokare av att höra henne berätta. Men Raya kunde nog ha det ganska hektiskt i sitt arbete eftersom hon dels skulle ha hand om skivlisterna för all musik som skulle ingå i programmet dygnet runt som sagt var. Men hon skulle också katalogisera allt nyinköpt till skivarkivet. Till sin hjälp hade hon en annan välkänd musiker från den tiden, Ebbe Jularbo, som alltså assisterade Raya i skivarkivet. Ebbe och jag vi hade ju så roligt när vi gjorde våra musikprogram. Alltså som jag sa så hade vi jag ju gjort alla kort klara. Så då hade jag en låda med, med vokalister, en låda med stora orkestrar. Det var bara att dra ut lådorna och plocka så många kort som behövdes för en timmes musik. Och, och då plockar man lite. Sen gick jag och satte mig i Pelle rum, rum faktiskt. För att uh, jag hade ju musik från tre håll. Ebbe spelade upp skivorna när, som han skulle registrera då. Och så var dörrarna alltid öppna till, till de här um, studierna. Så att jag hade musik från fyra håll alltså. Då gick jag till Pelle Lundas rum och satt där i lugn och ro med mina kort. Och jag hade ju avlyssnat skivorna då när jag registrerade dem. Så jag började inte avlysa dem mer sen när jag gjorde programmen. Och så, så plockade jag det och så var det klart med det. Men ibland så satt jag med Ebbe i arkivet. Och då hittade vi på en lek. Då tog jag ett, ett kort så här, titeln. Så visade jag bara att Ebbe så hade det stora Oh, what a beautiful morning. Och så tog Ebbe ett kort och så visade han mig I, did, I didn't sleep a wink last night. <laughs> <laughs> <laughs> så där höll <hällde> vi på. <laughs> Det är skojigt, Han är en underbar människa ja, sen, alltså Jag fick ju Ebbe då Först Sen fick jag en sekreterare som heter Monica Sen fick jag en flicka till Så vi var vi var fem stycken på skivarkivet, för det, det, det behövdes min sa, för att plocka och, och plocka ut skivor. Och, och, ja, vi köpte för, faktiskt en Adrema. Vi stansade upp, istället för att skriva på kort och använda skrivmaskin- så stansade vi låtarna på, på stansar- och hade en, ja, en app apparat som vi kunde då bara spotta ut programmen med. Och så, Vi måste göra en som skötte det också. Så det blev ju lite lättare för mig sen när jag slapp hålla på att skriva och registrera kort hela tiden. Och så kördes programmen från de där stansarna efter mina... Jo, ju kort hade vi ju, men hon fick kortpacken med sig och så gick hon till till Adrema avdelningen och plockade ut stansarna efter mina kort. Så var det. Så det var att spotta ut programmen sen. Och sen till sist låg de där i ett enda hög det var ingen aning för vi visste ju att, att vi måste sluta vår verksamhet. Mm. <skratt> och vet ni vad som hände med skivorna som jag hade på, i skivarkivet? När, det, när verksamheten var slut så kom ju amerikanerna och, och tog hand om alla skivor och plockade dem i stora kartonger. Det här berättade Janne Sjöberg, han som var vår transportchef. Så tog de och packade LP-singlar hur som helst i en kartong- och så ut till båten. Och När de skulle fiska över den här kartongen till båten- så gav båten efter alla skivor åkte isse. Mm. Jag vet inte om det hände med alla kartonger, men i alla fall en. Mm. Jag var faktiskt så trött på, på, på populärmusik och musik. Så att jag glömde till och med att ta mina egna skivor som jag hade fått AgroMoFound-bolag som, som present. Jag glömde. Jag, jag var nog chockad och jag. jag var så ledsen. Så att eh, det enda älpeskivorna jag tog därifrån det var Vandalandovska spelar på. Djembala så, så född upp var jag med, med sån här jazz och allting, så det kan man ju kanske förstå, men nu har jag intresse kommit tillbaka igen, jag bandar ju alltid små kring jag har ju, jag har ju här, du ser allt här kartonger, det är ju jag har fyra, femhundra kassetter fulla med musik.